«Невже ти тоді готував себе для роботи в розвідці?» – здивувався Юхан. «Та ти що? Просто було цікаво грати. Хто більш побачить і більш запам'ятає. Мабуть, звичка ця засталась і через десять літ. Не напружуючи зору й пам'яті, я запам'ятовую те, що треба для руху. Ось і у цій подорожі до твоєї сосни. А може, мій парашут взяли не німці?» «А господар сусіднього хутора?» «Це ж його копиця сіна стояла на лузі!» Змінив розмову Юхан. «Приїхав по сіну і зрубав сосну. Ходім перевіримо. Цей куркуль використає в хазяйстві хоча б парашутну стропу. На тій стропі жінка сушить білизна, коли так-то відберемо в нього половину парашута. Не зайве нашим освідомлювачам, двом латишечкам і остонці» Подарувати шовку на сукні, шовт, люкс в дрібненьку клітиночку і блищить, як сніг при сяйві місяці. Пам'ятаєш, як блищав парашут, яким укривались під гіллястою сусною, що розслан галявині? Пам'ятаю, якщо твій парашут узяв господар хуторянин, то його вже давно повісила жандармерія на парашутній стропі. Німці взяли парашути тільки. Пригадуєш, як тріщала сосна, падаючи на землю. То була найвища сосна в Латвії, і мене як того бісанцихриста занесло на неї. Перевзуємось, подмухає вітерець на ноги і підем до хутора, запропонував Юхан. Побрели дорогою до хутора. Тут стояли солдати взводчі й два. Виждали такий момент і прихопили одного, який бродив у лісі. Німець розповів про свою частину все, що знав. Допитувати допомагав солдатський словник. Є новина. Німці на південь від Алуксне і далі до Резексне і Даугавпіуса споруджують на берегах рік між озерами три оборонні рубежі синій, зелений і коричневий, що мають перетнути шлях радянським військам у Латвію Якщо ті прорвуть лінію Пантери, недарма німці величають командуючою групою Норд левом оборони, клятий модель лінія Маріенбург пересікає шосе псков рига, а ці три на південних рубежах його військ. 26 травня повертались на базу. Зустріли босого, але в теплому, латаному пальті наймета лісника, у володіннях якого ми тепер жили. Дехто з наших уже бачив лісника зблизька і вважає, що він симпатичний, полохливий, обережний, ніби з собі на умі. І, судячи з одежжі наймета, ще й жадібний. А може лісник наш ворог? Тоді він для нас кангар. Примітка, Кангар, Дракон, персонаж латиського народного епосу «Лачплесіс». на пастухові з мішковини, пальто під перезаниму тузкою, вигляд жалюгідний. Так і хочеться віддати йому знайдений ніж, щоб прикінчив свого дургера-скнару, що не спромігся навіть узути його, сивого пастуха. Я його не раз зустрічав, пошибки, сказав Юхан. «Чи не слідкує він за нами, отак вирядившись, щоб викликати жаль до себе?» «Та ні», – не погодився я. «Це вже занадто, щоб отак одягатись заради того, щоб когось вистажити. Та поглянь на його ноги. Він жертва експлуатації і тільки». 27 травня Вранці, ідучи на Еспе з Орлом, з Ненецька зустріли Кангара – Деркуру біля просіки. Поруч вертівся собака. Довелося заговорити першим. Я привітався по-німецькому і запитав, чи далеко ще до міста – Апе. Лісник заходився пояснювати різко, жестоколюючи руками. Орел говорив естонською мовою, яку трохи розумів лісник – бо кордон з Естонією за кілька кілометрів.